Vítejte u nebeský brány, jméno? Emanuel Kabarat. Eman. Ale vy máte jít do pekla, spáchal jste sebevraždu. Jenže já jsem se zabil v sebeobraně. Co to žvaníte, Emane? No víte, já jsem byl totiž hrozný hovado a furt jsem všem otravoval život, no a tak jsem se radši zabil. Jo, já už to vidím, vy jste dělal v telemarketingu. No. Hm, tak to vás zamknu na tojtojku. na metalovém festivalu. Nahlouvám při tej sluchátka a pustím vám tam Remis, Krištofu. Ty Sněží, to, Sněží, ale... Alzáka, Pazim štěný. Pazim štěný. Pazim štěný. a Pazimšel, Pazimšel, Pazimšel, Pazimšel, Pazimšel, hrozně Pazimšel, to se mi Pazimšel, Pazimšel, vám. Dovolali jste se na linku důvěry, jmenuji se Leoš, jak vám mohu pomoci? Prosím, boží, já potřebuju pomoc. A může mi někdo? Ano, neboj se, jak se jmenuješ? Já jsem Amálka. Dobře, a co pak se stalo, Amálko? Tatínek zase přišel domů, utáhaný, zpátky. A moč, moc se zobí, ať se mě pouchat kanivém. Pane bože, kladivem. Amálko, v pořádku, pomoc už je na cestě. Za chviličku tam přijedou strašidelní čerti, který kradou hračky malým do našečkám. <těk> Nebůl, dělám si prdel, nikdo nepřijede. Jak Ondatra Ondra našla drát. Tady tady, tady, tady, tady, našla! A tak Ondatra Ondra našla brát. S naší bankou do toho můžete jít naplno. S novou službou od ČSOB. Na vám již nic neunikne mezi prsty. Šetříte rádi čas i peníze? Aktivujte si na již dnes a při každém výběru z bankomatu obdržíte značkové tampony ČSOB. ČSOB. Víc než jen krevní Bank. banka. Vítejte u dnešní předpovědi počasí, do které jsme si pozvali orákulum, radka. Radku, jak podle vaší koule bude dnes večer? Tak moje koule prozatím mlčí, já si myslím, že ten dnešní den se pro někoho vyvine tak a pro jiného zase jinak, že jak to tak bývá. Hlavní jak, no jak se na to budeme dívat my sami a jestli nás nějaká ta kapička nebo hřevý paprsek rozhodí, to už záleží na nás. Vitamínu B12 a hlavně oraklitu v podtepenicích, nicméně bych řekl, že bude zřejmě velice krásný den, protože teď mi za ty dáte 700 korun. Jak Ondatra Ondra našla brokat? Oh, oh, oh, oh, Co? Co je zase sakra? Našla jsem brokat. A tak Ondatra Ondra našla brokat. Vítejte na erotické lince pro kukurice. Právě začíná to pravý žhavý kukuriční pornojen pro tebe. Ne, ještě nejsem. Vidlička vede skvěle prout. Opravdě. Ano! No tak dělej. Dělej pocem. Ježíš Mario, tak přidej, ale ne. Tyhle, ty než si se sem dostaneš. Makejku kruci na trošku. Přidej! Dělej pocem, Ježíš jsi Mario, ty si pořád ještě nic neřeká. ten sketch už pomalu skončí. Jak Ondra, tra Ondra našla kokain? No! <sílává> <sílává> Já jsem ne. Podle neser rozděl se. rok jsem byla celý rok moc hodná. Mám samé dědničky a pomáhala jsem mamince a vůbec jsem nezlobila. K Vánocům bych si moc a moc přála majinkaté štěňátko s majinkým čumáčkem a velkýma ušima. Nechci žádné jiné dálky, opravdu jenom to štěňátko. Děkuji Ježíšku a až přijdeš, máš tu bude mě taky dáleček, tvoje Anička. Milý santo, tady zase Kristus. Přeposílám ti další hromadu pitomých dopisů od těch parchantů, vysvětli už těm idiotům, že to mají posílat rovnou tobě, anebo si už sakra konečně pořiď e-mail, Ježíš kristus. Milá Aničko, Santa ti moc děkuje za krásný dopis a vzkazuje, že mu od příštího roku máš psát na jeho novou adresu santa.clause.com. Pěkné Vánoce, Elfik Bertik. Santa Clausy, ty liny prase, tyže jsi můj manžel? No zvedni konečně ten svůj tlustý zadek ze sání a začni se s těma dětkama bavit v osobně? Nevidím jediný tuvo. proč by tohle za tebe měli dělat nějaký elfové? Už mě to fakt nebaví, jsem si měla vzít toho Ježíše, ten má aspoň hubený opálený tělo? Něco ve svým životě dokázal se o kničky? knižky? Očekávý rozvod, prozatím ještě, pani santová more. Ty děvko, tady je Máří, chápeš? Kristova stará? Moc se do mýho muž neser, nebo ti natrhnu všechny otvory a žádný z nich už se nikdy nezacelí. Já tě varuju, štěj jednou, štěj jednou ho! Oh, oh, oh, oh. Ale no tak děvčata přeci se nebudeme hádat o svácích klidu a míru. Co kdybychom si raději všichni dali pár lahvinek vína a uvolnili se v mé nové velké výřivce na severním pólu, nic lidi nezblíží tak jako stará dobrá hromadná vánoční koupačka. Milý Santo, to štěňátko už nechci. Jste všichni nechutní, odcházím pryč. Píka, píka, píka, píka.